Ніби я винний, що трапився такий войовничий, настирливий свідок. Доведеться просити начальство автопідприємства перевести його на кілька днів на інший маршрут, щоб не накоїв лиха. Шкода, звичайно, бо він єдиний, хто знав обличчя пізнього пасажира. Скорич зиркнув на годинник. Наш Микола запізнювався вже десять хвилин понад умовлений час. Ми з нетерпінням дивилися на гарматну. Поїхати на зустріч йому не могли, бо він узяв із собою ключ запалювання. Напевне, Миколі поталанило. «Іде!» – зраділо вигукнув майор. «І не сам!» Справді, Микола вів за руку хлопця в білій сорочці з підкоченими рукавами, темно-синіх штанях і темних окулярах. От і кінець. Я напружився, мов, перед стрибком. «Стійте!» зупинив нас Луцик. «То не він, не він!» «У відділі, підіймаючись сходами, я говорив скоричу. Треба сьогодні походити навколо заводу. Раз хрипливий у місті, то може знов когось пограбувати?» «Гаразд, погодився майор, якому теж було прикро, що не затримали хрипливого. І треба якось ізолювати вашого запопадливого Луцика». Посидити до нього в автобус працівника не вихід, бо на маршруті аж три машини. Я вже думав про це. Зроблю. У себе спочатку випив газованої води, потім сів за стіл. На душі не затишно й гірко. Але треба працювати. Перш за все домовитись про зняття з четвертого маршруту, взяв довідник міської телефонної мережі. Знайшов АТП Луцика, подзвонив начальнику. Ну от, і завтрашнього дня Борис на восьмому маршруті. І в другу зміну. Так для нас спокійніше. А не краще, щоб завтра шофер відвідав пляж на дачах. Адже там він зможе побачити хрипливого. Ідея. І я піду з Луциком. Аби з'явився грабіжник, майор безперечно схвалить мою пропозицію. На пляжі ми знайдемо його швидше, ніж на вулицях міста. Спека виманить злочинця з дачі, прибіжить до води. Він же не знає, що його вже шукають. Задзвонив телефон. його слухає. Товаришу капітан, це загата. Я оце навідався до будинку Шулешко, розмовляв з сусідами. Нічого цікавого. Залицяльників не водить. Гульбищ не влаштовує. Зі всіма привітна. Лише одна молода мати нарікала на неї, невдоволена, бо Шулешко часто вмикає голос на магнітофон, а їхні квартири поруч. І кілька днів тому, пізно ввечері, чула у неї сварку двох чоловіків. А точніше, сьомого числа. Потім від неї хтось пішов о на дванадцяту. У мене все. Дякую, лейтенанте. Відкинувся на спинку стільця, полегшено зітхнув. Повідомлення загати підтверджувало моє припущення. Табурчак був у шулешко. І якого числа? Сьомого. В той день зник Руслан і пограбували зеленяка. Хтось постукав до мене. Заходьте, черговий. Вам лист особистий? Черговий посміхнувся і поклав на стіл журнал реєстрації вхідної кореспонденції. Розгорнув його. Там був аркуш... З учнівського зошита в клітинку з пришпиленим маленьким папірцем резолюцію начальника відділу. Розпочіться в отриманні, я розписався. Прочитав у резолюції товаришеві Загайгорі до справи зникнення табурчака Ольховий. То була скарга Русланового батька. Моя дружина подала заяву, що наш син не повернувся 7 липня додому з тренування. Я приїхав з відрядження і дізнався, що його досі не знайшли. Воно й не дивно, бо таку важливу справу видручили молодому і недосвідченому працівникові, який в розмові зі мною признався, що не знає, де шукати нашого сина. Коли найближчими днями його не знайдуть, я поскаржуся прокурору і міністру. Я цю справу так не залишу. У нашій країні не зникають безслідно люди. Ми втратили сон і спокій, а дружина з чорніла від горя. Прошу прискорити розшуки нашого сина. Табурчак. Спочатку я сторопіло дивився на скаргу. Потім мені стало гірко, бо людина, яка не розумілася в тонкощах нашої роботи, звинувачувала мене в бездіяльності і фаховій неспроможності. Не чекав, адже розійшлися з Табурчаком мирно, а він затимував невдоволення. Прикро, я лише почав працювати на новому місці і вже дав привід для скарги. Нікудишня рекомендація, хай навіть безпідставна. Три дні розшуку строк невеликий, а в місті півмільйона мешканців. Невже Ольховий то не розумів? Я ще раз перечитав його резолюцію. Напевно, розумів, коли нема ніяких вказівок і висновків. Проте Табурчак добряче зіпсував мені настрій. Тепер треба зайти до майора. У Дмитра Юхимовича накурено хоч сокиру чіпляй. Сам він не палив, а дозволяв таку вільність у своєму кабінеті тільки Ольховому, нашому запальному, але не злопам'ятному начальнику відділу. Майор відчинив навстіж вікно і повернувся до мене. Обличчі його бліде і схвильоване. «А вам не гикалось?» – іронічно примружився він. «Чого?» – не зрозумів його. «Бо через вас оцей дим!» – скрушно похитав головою. Табурчак поскаржився Ольховому, що досі не знайшли сина.